Egun honen zure gusiei, gehienetan ez da hautatua baiinaninposatua, ezzarelako behar den mailan gehiengua bezala. Joja zure ateratzeko porta, Iuditxaga du, ale laburkidi, la botatatzeko köte branlerur, Alta gaztianen herenak hortan ditugu, alta konfinnamendu garaia lehen lejotan genituen, altata eguneroko bizian hoai behar- beharrezko lanbideak dituugu gibelean. Gehienetan balurizatzen ez ditugunak, gehienetan gure aurentzak desiratzen ez ditugunak? Bai, irakaskuntza profesionalak maleruski ez du interesik pizten. Bran hoai Atope be industrializatu behar da omen, hoai nuklearaga fileeja begit sutitu behar dela eta oai batimendu guziak bere ala absolutuki isolatu beharko dira. Este aski egunero errepikatzen, baliabide guzietan, sektore frangotan, izan industrian, txukallaritzan, batimenduan, energi berriz tagarrietan, ez te la diemderik prez postuen zat, gibelean laneskaintzak seurki izaten aldira, aldiz gibelean garatzeko perspektibak konkretuak beharko dira. Zerraitik hain komplikatu den liseo profesionaleko ikasle batentzat, beri ikasketak sakontzea. Segituz BTS edo IUT batekin adibidez. Zerraitik enpresetan postua lortu eta ez da kasik sekulan karrera evoluziorik. Xifrak hor ditugu, irun miliag euroko zora, eta egun tairrogeita lau miliag euroko defizita komertziala. Orste apustua argi dela, bai ekoizpenaren indaga begiz marxan jarri beharko dela. Seguraski makro lehen jauna hono oh argunt dibertsio mm -hmm. estrategian dugula, egunero anuntziak orditugu, baina zer gaitik ez. Denak izan ikasle guraso kolegio erakasle orientatzaile, hemen ere bai lokalki, gure tokiko gazteekin biharko erronkak gainditzeko, gure erakaspen profesionaletaz interesatu, ezagutu eta preokupatu beharko gira. Mide eskerra retaz entzunik, ta pasa